Məddül-ləzim Adından göründüyü kimi Bu elə bir mədd növdür ki Uzadılması lazımdır Mədd hərfindən sonra Məddə səbəb olan amillərdən biri Yəni sükun gələrsə Bu zaman məddül-ləzim baş verər Məddül-ləzimin Uzadılması vacibdir Və bu 6 hərəkədir Məddül-ləzim dörd qismə böldür Məddül-ləzim kəlimi muthəqqal Yəni şəddəli kəlmə Buna misal olaraq ولالدالين ikinci medd-ül lazim kelimi muhaffef yani sukunlu kelime bu medd Kur'an-ı Kerim'de yalnız Yunus suresinin 51. ve 91. ayelerinde keçir. Buna misal olarak el kuntun bihi tasta'cinun. ikinci misal əl ənə və qadə əsaita qabulu və kumta minəl mufsidin. Üçüncü, məddül-ləzim hərfi mütəqqal, yəni şəddəli hərif. Bu mədnəvü, Qur'an-ı kerimdə bəzi surələrin başlığında olan müəyyən hərflərdir. Yəni uzadlan hərfin sonu özündən sonraçı hərfin başlığı ilə eyni olacaqdır. Mitab olaraq, əlifləl 4. Məddül Ləzim hərfi müxaffəf Sükunda hərf Bu mədnövü Qur'an-ı Kerimdə bəzi surələrin başlığında olan məyyən hərftir. Misal olaraq Əlif Ləm Ra İndi isə gəlin 22-ci dərsi izah edək. Dərsin adı Məddül Ləzim Və biz dediyimiz kimi Məd sözü ərəb dinə uzatmaq deməkdir. Ləzim isə, adından göründüyü kimi uzadılması lazım olan bir məd növüdür. Adından göründüyü kimi, bu elə bir məd növüdür ki, uzadılması lazımdır. Yəni, mütləqdir, vacibdir. Məd hərfindən sonra, yəni əgər məd hərflərindən biri olarsa, əlif və ya və ya vav olarsa və özlərindən əvvəl gələn hərflər, hərflənin hərəkəsi fəthə və ya damma və ya kəsə özlərinə uyğun olarsa, bu zaman və həmçinin məddə səbəb olan amillərdən biri, yəni sukun gələrsə, bu zaman məddül-ləzim baş verər. məddül uzadılması vacibdir və bu altı hərəkədir. Məddül-ləzim dörd kismə bölünür. Birincisi, məddül kelimi kəlimi mütəqqəl. Məddül-ləzim mənası, uzadılması lazım olan, və sözlərdə teşdid şəddə nəticəsində olan bir uzatmadır. Əgər siz, vələ dəllin sözünə fikir versəz, vələ Dallin burada ləm şəddəlidir. Və burada, vələ dəllin, dədan sonra əlif gəlmişdir və əlfin üzərində heç bir şey yoxdur, yəni məd hərfidir. Və əvvəl hərf, hərfin hərfəsi, əlifdən əvvəl gələn hərfin hərfəsi, Fəthədir, yəni 2-2 miqdanda uzarlacaq Və sonra isə şəddə gəlmişdir Bu o deməkdir ki, burada məddüləzim kəlimi müthəqqəl baş verdi Və burada uzatmaq vacibdir Və təcvid əhikamına görə belə oxunur Vələddalin Təməli nəticə, əcər məd hərfindən sonra şəddə gələrsə Bu zaman məddüləzim kəlimi müthəqqəl baş verər Və həmçinin məddül ləzim, dediyimiz kimi med, ə, uzatılması lazım olandır, kəlimi sözün lüqəti mənası sözlərdə baş verəndir, mutaqqa isə şəddəlidir. İkinci, məddül ləzim, kəlimi müxafəf, mədd sözünün mənası dediyimiz kimi uzatmaq deməkdir, ləzim uzatılması lazım olandır. Kəlimi və bu uzatma da sözlərdə baş verəcəyidir, yəni kəlamda baş verəcəyidir. Muxaffəf isə sukunlu olacaqdır. Yəni birinci ci növdən fərqli olaraq burada məd hərfindən sonra şaddə yox, sukun olacaqdır. Və bu mədnəvi Qurani Kərimdə yalnız Yunus surasının 51 və 91-ci ayələrində keçir. Misal olaraq al sözü və burada məd olan əlif vardır və bu 2-2 uzadılır və sonra isə ləm vardır, ləm əlifdir və burada sukun vardır və bu Quran-ı kərimdə iki yerdə, 51 və 91-ci ayələrdə istifadə olmuşdur və uzadılma miqdarı təcvid əhkəminə görə alt hərikədir və bu cür oxunur əl əl əl əl əl Veya, Üçüncü, lazım, harfi ve ya anə və qad əsəytə qablu və kuntə minəlfəsidin 3 hərfi mutaqqal və buradada lazim olan uzatmadır amma hərflərdə baş verən uzatmadır və ve şeddə nəticəsində baş verəcəkdir yəni hərfin sonuyla, ilə hərfin başqa bir hərfin əvvəli eyni Həlif eyni məxrəc olduğu üçün şəddə olacaqdır və bu mədnəvi Quran-ı kəmdə bəzi surələrin başlığında olan müəyyən hərflərdir. Yəni, uzardan həlfin sonu özündən sonraki həlfin başlığı ilə eyni olur. Məxrəc cəhətdən və sifət cəhətdən eyni olur. Buna misal olaraq, biz bu misal gətirə bilərik. Əlif ləmmi verin. Ləm, sonu mimdir. Mim, sonu da mimdir. Deməli, burada şəddə baş verdi. Bu zaman şəddə baş verdiyi üçün bu növün adı meddül-ləzim harfi mufəqqəl. yani uzadılması lazım olan və həriflərdə şəddə nəticəsində baş verən uzatmadır. Dördüncü, meddül-ləzim harfi mufəf. Yəni, sükunlu hərif. Həmçinin, burada məd vardır. Yəni, meddül-ləzimin Növlərindən dördünçüdür və bu məddül-ləzim növü hə kəlimələrdə yox, həliflərdə baş verəcəkdir. Və üçüncü növdən fərqli olaraq burada şəddə yox, sukun olacaqdır. Və bu məddül-ləzim növdə Quran-ı bəzi surələrin başlığında olan müəyyən həliflərdir. Misal olaraq, əlif lə ra Fikir verin, əlif lə ra Burada şeddə olmadı, təşdid olmadı. Amma üçüncü misalda isə alif Burada isə şeddə baş verdi. Deməli, 3-cü misalla 4-cü misal arasında fərq budur. 3 misalda alif mim sözündə şeddə vardır. dördüncü misalda alif lə əmra sözündə isə və ya hərflərin birləşməsində isə heç bir şeddə yoxdur.